geskakeld by netradio SA. Netradio SA en ons webverf kry jy by www.netradio sa.co.za www.worldwideweb web. sa.co.za www.netradio.co.za www.netradio.co.za Op ons webverf Vind jy al die nodige informatie rondom hierdie internet-radiostasie wat wereldwijd grense en zonnemure uitsaai? Inlichting soos die name van die omroepers, die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is en dan uit die aard van die saak taie van uitsending. Ons het ook een archief beskikbaar waar die kan rondkyk vir vorige uitsendings en dat dan soms zo online luister of dat dan aflaai en op daar die manier daarna luister. Nou op die oomblik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsa van uit Eirene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En ons program is gewoonlik boekvoorlesing maar in plaas van die boekvoorlesing gesels ons sommen het oor Godse woord. En ek het hier hierby ons op die webwerf of dan in ons auditorium, daar op foto, van een oud-tijdse meter, wat mys parkeermeter genoem het, dank ek, en jy geld moes ingooi en voor die sekere tyd kan staan en dan is jy nou te lang wegblij dat nie daar so'n vlaggie verskyn en die tyd verby is tyd verstreke nou vir ons as mense hier op die aarde as die tyd vir ons rechtig verstreke is dan breek die eeuwigheid aan en die eeuwigheid gaan vir amal precies die selfde lyk soos in Likas hoofdstuk 16, wat ek nou nou vir een paar verse gaan lees daar, net om die saak recht te stel oor die eeuwigheid. Hoe die eeuwigheid van ons gaan aanbreek en wat gaan ons dan ondervind. En dit is baie duidelik in lukas 16 dat daar maar net een van twee bestemmings is. Die eeuwigheid saam met God, die eeuwigheid sonder God. Kom ons luister na Nikolaus Lau, so weergave van ons vader. My vader in die heil, had die naam geheilig word, dis weer ek die nie meer vanand. Die verreld blij gebeur, ek sal soe moog my God hiervoor. Dis die selfte oor en oor, en ek glij die strijd verloor. Ek weet die geen nog om vir my, ek ken die verreld rondom my, ek gee my kans na kans om recht te maak. crawl exhale blast on i see my to lot an enormous you know i'll let face not thee the storm dacht is, hy ken my beter as ek self. Al sê die wereld ek so slecht, dit in my hart bly altyd ra. Ek vind vrede voor die eer. Ek is veilig, al gang wat gebeur. Ek gee myself, gebruik my, door die eer. Ek sal, verloge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 Wees dat jy bestaan Ek sal met my laatste awesome Om straal En maak dit net soos as om hou Ek My stand Paisa die bestaan Nou, die laaste snit waar nie geluisterde daar was die Koninklijke Vullar Woniese Orkest met hulle uitvoering van Hoekd aan Mootsart. Nou, ons praat oor die eeuwigheid en die eeuwigheid is een baie belangrike begrip en mens moet dit verskrikkelijk ernstig opneem dat die eeuwigheid een dag vir ons al aanbreek. Nou, het gesê, mens het een ondervinding wat gaan lyk soos een van die volgende waarna ek hier gaan verwees aan Lazarus en die rijkman, die gedeelte in die kashoofstuk 16. Daar was een keer een rijkman, wat altyd die fijnste en die duurste kleren gedraai het. Hy het in weelde geleef en elke maaltijd was soos een feest. By die rijkman, sy so voordeer, het daar een arre man gelees en daar was Lazarus. Hy was so vol sere, dat die honde daaraan kom lek het. Lazarus het gehoop dat hy van die oorskietkos so kry, wat van die reikmanse tafel afgeval het. Die arme man is dood, en is door die engele geneem naar die ere plek langs Abraham. Dit is nou hoe die eeuwigheid vir een mens dan kan aanbreek, soos dit nou hier aangetekend staan die arme man is dood en is door die engele geneem naar die ereplek langs Abram. So hierdie julle begrik woord dat die mens het dat engele jou kom neem is schriftierlik, nee, dit is volgens hierdie vers past het in, binnen daar die raamwerk. En hulle neem om naar die ereplek langs Abram omdat Abram die vader van die geloviges is. Nou die ander persoons, die reik man, is ook dood en is begrawe. In die dode het hy verskrikkelijke pijn geluig. Doe hy opkijk, sien hy in die verte van Abraham met Lazarus by hom. Vader Abraham, hy het hy uitgeroep, kry my toch jammer en help my, stier asjeblief vir Lazarus. Had hy net sy vingerpunt in die water steek en my tong daarmee kom nat maak, want ek lei verskrikkelijke pijn in hierdie vlamme. So die een bestemming is die soos wat Lazarus ondervind het, die arme man, dat was die Lazarus, is dood en is door die engele geneem, naar die ere plek langs Abraham. Hier die ander persoon, hy lei verskrikkelijke pijn in hierdie vlamme. Nou, een mens kan toch nou nie wacht, dat die eeuwigheid nou eerst moet aanbreek, voordat die mens aan die eeuwigheid dank neem. Dit is verskrikkelijk een riskante manier van lewe. Ons het die Bijbel, en in die Bijbel sê Jezus wat die middelvergier is, waar om alles in die hele Bijbel draai want hy is die woord, hy self is die woord. En hy het vir ons gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die vader behalwe dier my nie. So mens moet seker maak, dat jy hier die raad van Jezus aanvaar en dan liever die pad saam met God stap, op pad na die ewigheid toe so dat die mens nie hier vrees bevange een dag moet wees wanneer die eeuwigheid aanbreek nie dat ons nie een van ons weet wanneer die eeuwigheid vir ons gaan aanbreek nie, dis wanneer jou tyd om is en ons weet dit nie dis maar net God wat dit weet en daarom stuur hy sy engele om jou te komaal nou ons gaan dus nie wacht tot dat daar die oomblik vir ons aanbreek nie. Mens moet hier op aarde, terwijl daar nog tyd is, seker maak, dat jy op hierdie pad is, en dat jy saam met God op hierdie pad gaan beweeg. Beste raad wat ek vir iemand kan gee, is, vind een plek waar jy weet waar die waarheid verkondig word, want in mense gees, stel een mens dit op, is die rede dat een mens kan sê, Amen, as iemand iets sê, want jou gees stem saam, of stem nie saam nie, en as een mens nie saam stem nie, dan is dit maar een gevaardelike plek, waar een mens jyself dan bevind, so mens moet seker maak, soos byvoorbeeld by jy die program, as jou gees hier antlank vind, So ek voorstel dat jy hier in tyd bele, is elke keer een uur wat jy hierin bele, en een dag in die eeuwigheid sal jy dalk die Heere baie dankie sê vir die tyd wat jy kon bele in een bespreking rondom sy woord en oordenking daarvan. So weer eens, bye bye, welkom, Nogovie kan rustig sit en luister, terwijl ons lees en na muziek luister. So dankbaar dat die mens muziek het, waarna mens wel kan luister, as een afwisseling van een eentonige stem. En ons luister weer hier na die Koninklijke Valarmoniese Orkest. wat liefde doen dat hy ons zingestier het om ons zonde te versien God is liefde God is liefde Jy versatte en bedenk wat liefde doen dat hy ons zingestier gestiere om ons zonde versoen, hy wacht, hy beteerste, lief gehad, hy het liefde ons vergeet, nou kan ons hy, die brok van liefde die brok van liefde die brok van Ich denk vor, liefde dun, dat geben ons dein unsag, sie in Gestirren, allmohl sonder, der schön he war, halle für Andere mens die woord van God bestudeer Dan kyk een mens ook na structure Wat vir mense aanduide kan geef Van hoe belangrike bepaalde saak is Mens kry constructies wat een mens Bijvoorbeeld soos concentrisse cirkels sien En as mens concentrisse cirkels sien Dan weet mens dat die trek mens nou na die middelpunt daarvan Dat mens daarna kyk So, maar hoe hoekom mens dit doen nou sonder om in die argumente teen en voor en teen en vir hier die gedeelte wat ons ken as besalm 118 vers 8 as die middelste vers in die bybel nou daas redenaties reden, reden hier rondom wat nou vir die mens logischer wees sê besalm 117 is die die kortste besalm en besalm 119 is nou die langste besalm. Nou in die aard van die saak trek dit die mense gedagd is nou na besalm 118 toe. Nou iemand het in die verlede nou daarop aangedring dat besalm 118 vers 8 die middelste vers in die bybel is nou dis nie moontlik om om, om dit byvoer te sê nie, is ook nie onmoontlik, maar nou, mens kan dit nou nie bewys nie, want mens werk mos met vertalings, nou vertalings is anders geconstrueer as byvoer die Hebreeuwse tekst en die Griekse tekst van die Nieuwe Testament, die Hebreeuwse tekst en die Oud Testament en die Griekse tekst van die Nieuwe Testament dan is daar die boeken wat ingedeel is in die bybel is anders ingedeeld, die woestukke is totaal anders ingedeeld, as wat ons dit bijvoorbeeld, ek kom al in die King James, wat nou een bekende Engelse vertaling van die vroege vertalings was, anders georden, omdat dit nou deel is van die christene, sy kanon, sy indeling van die bybel, waar hulle na die sekere boeken uitgelaat het en so meer. So, sonder nou om in daar die Discussie na nou betrokken te raak En som het kyk maar wat iemand Toevallig eendag raak gesien het En dit nou aangeteken het Dat Psalm 117 in die kortste psalm is En Psalm 119 die langste een En in die middel daar dan Psalm 118 En iemand het gedink Dat die achtste vers nou Die middelste vers is, is Nou kom ons sê byvoorbeeld dat hy nou recht is, dan kyk ons daar en lees een bykie en kyk wat hierdie verse van ons dan wil sê, want as dit nou so is dat dit min of meer in die biddel is, dan is dit ons belangrijk dit is soos die samenstelling van een goeie foto of van een goeie skulderij is dat het jou oog trek van die kant of naar die middel toe jou so luim die lijne so die focuspunt naar die middel is Nou, daar is dan een bok of iets met gras achter groen en berge en so meer Dan sê dit wees wees om die bok dan nou middel van die bladseid te laat staan Middel van die skulderij Nou kom ons aanvaar vir oomblik dat hier vanaf vers 8 nou die middel is En dan lees ek vir jou hier in die levende bybel Vertrouw liever op die Heere as op mense Nou dit is een baie wijse vers Nie dat al die andere verse nie ook wijs is nie Maar jy kan achter die kap van die buil kom nee, Vertrouw liever op die Heere as op mense Dit is beter om op die Heere te vertrouw As op mense wat in een gesaagsposisie is want jy weet ons nou as het gaan oorgezag dan het jy nie eindelike verskrikkelijke keus in nie as om nou na die persoon onder wie sy gezagje staan dan nou op te trene want dis maar manipulatie wat daar plaas vind. maar God manipuleer mens nie God is ons skipper en hy is verskrikkelijk lief vir ons omdat hy self besluit het niemand het om gedwing om mense te maak nie is God sy eie beplanning en met liefde en hy neem al die verantwoordelikheid op om vir die feit dat hy ons gemaakt het en dat ons nou op pad is na die eeuwigheid toe is vir God een baie ernstige situasie en daarom wil hy ons begeleid en ons help so as hy die verse ons nou kan help waarom nie? So is beter om op die Heere te vertrouw as op mense wat in een gesagsposiesie is Die volke om my het allmaal op my toegezak, maar ek het op die Heere vertrouw en hulle allmaal verslaan. Van alle kante af het hulle tegelijkertijd aangeval, maar ek het op die Heere vertrouw en hulle verslaan. Soos een zwermbuie het hulle my aangeval, En soos die vlamme vinnig uitskiet Uit die dooring tak vuur Maar Ek het op die Heere vertrou En hulle verslaan Die vijandese aanval Het my amper oorrompel Maar Die Heere het my gehelp Ek syng vir die Heere Wat my kracht gee En my die oorwinning laat behaal. Hoor hoe sangele van blijdskap oor die oorwinning in die tente van die geloofigis. Die Heere het door sy kracht wonderlijke dinge gedoen. Hy het sy mag gewys en wonderlijke dinge gedoen. Ek gaan nie sterf nie, ek gaan lewe en vertel wat die Heere gedoen het hy het my zwaar gestraf maar my nie doodgemaak nie maak vir my die tempel dure oop hier is een baie belangrike vers die tempel is die plek van Godse raadsplan dat een mens dit van van die begin af kan volg hoe God dit alles saamgestel het in die tempelse structuur van die voorhof, naar die heilige, tot in die allerheiligste, dit is een kort, weergawe van die pad, van zaligheid, so dat die mens, dit somme so, net in een vol vlug, alles duidelik, kan sien, hy wel, daar baie meer dieptes wat my soms van buitenkant af sien, maar kom ons dank daaran, maak vir my die tempel dier oop, so dat ek kan ingaan om die Heere te dank. Dit is die Heerese poort, die wat aan hom gehoorzaam is, mag daardier ingaan. Ek loof u, want u het na my geluister en my gered. Die klip wat die bouers nie wou gebruik nie, het die belangrijkste in die hele gebouw geword. Dit is die Heere wat het gedoen het. Hoe wonderlik is dit nie? Dit is op hier die dag dat die Heere gewerk het. Laat ons dan die dag met vreugde vier. Heere, ons bid dat die ons sal red en vir ons voorspoed sal geer. Mag Die een sien, mag God, die een sien wat in opdracht van die Heere kom. Ons wat hier in sy huis is, verwelkom jylle. Die Heere is God en hy gee ons lig Bind die offerdieren met touwe vas aan die hoorings van die altaar. Jy is my God, ek dank jy is my God, ek eer u, ee. dank die Heere, want hy is goed, sy getrouwe liefde sal tot in eeuwigheid bly. Ek gedroom, gedroom al was dit waar. Ek staan in ou Jerusalem, net langs die tempel daar. Ek hoor die fraaie klanke van kinders wat daar syng. In verbeelding hoor ek engele wat stil al houd den für 빌der murkengler fast zur hold bring diru salen diru salen In die hoogste, Hosanna prijs, Sy naam. En dan verander weer my droom, En vreugde is daar meer, Stil is die kindersang, die ochend koud en kou, die in die hange van een berg verhuis, die kruis so zwart en stil, die in die hange van een berg verhuis, die kruis so zwart en stil. Gue t referred Jerusalem, daar langs die stille seer, die lach van God is op ongerig, die poorten staan wij toe, en hey. Oh! naar die eeuwigheid saam met God nou dit is so vertroostend net om dit te sê gedachtig aan die feit dat God liefde is, God is liefde en alles wat God doen is gedruif door liefde en as mens daarmee kan vrede maak dat die mens saam met God stap met die wete dat God liefde is dat hy net die beste vir ons ingedagd het, soos in Psalm 23 dinge gebeur rondom een mens wat mens soms laat vra maar is dit nou so dat God by my is en dat hy nou hierdie dinge toelaat ja God laat soms dinge gebeur rondom een mens vir een bepaalde doel en alles is ten goede Dit weet die mens net een dag, in die eeuwigheid. Hier in die tijd die ek lewe, is het moeilik om daar die dinge soms so in daar die context in verband te sien, dat God my lewe in sy hande het, en hy sê niemand kan jou uit my hand ruk neem. En dis net die beste dinge van Godse kant af gesien, wat met my gebeur dink een bykie in terme van een uitspraak wat die bybel self maak en sê God tigtig die een wat hy lief het as een mens jou kind lief het dan gaan hy ons nou die kind los om in die leeuw ook in te stap nie. nie waar nie mens gaan ons nou vir die kind waarskie en die kind so terughoud van die dinge Blijf wel die op daar die stadium die dag mag beleef as negatief, maar later baie dankbaar wil wees. Wanneer die perspektief dan ons dwikkel en ontstaan, so alles wat rondom jou plaas vind as kind van God, is alles ten goede. God is bezig om ons te sluip, om ons recht te maak, gereed te kry vir die eeuwigheid om tot in alle eeuwigheid saam met hom te wees. En onthou nou wat Jezus gesê het, het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. So die woord van God, word met Jezus vergelijk, word eindelijk aan hom gelijkgesteld. Ja, dat is die evangelie waar hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die 14 veertiende vers wat sê en die woord het vlees geword en het tussen ons kom woon. Jezus is dus die samenvatting, die concentraat van die hele skrif. En in Lekas Oostek 24 het Jezus met die Emmausgangers staan en praat, mense wat moedeloos geraak het, oor die feit dat Jezus gekruisig is, en toet hy met hulle begin praat, toet hy vir hulle al die gedeeltes, uit die skrif verduidelik, wat na hom verwees het, van Mooses, of boeke Afs, die boeken af, die vijf boeken nie, wat bekendstaan as die wet, tot by al die boeken en die profete, nou dit is hoe die bybel destijds genoem was, is die wet en die geskrifte en die profete. So die wet is die eerste vijf boeken en die profete is die rest daarvan en dit wat nie in die profete inpas nie is dan die geskrifte, soos kom ons sê van die psalm spreke. En Jezus het alles verduidelik wat op hom betrekking het en wacht. Weet jy, ek het al so baie keer gesit en wens dat ek daar so kon sit en kon luister na wat Jezus aan hierdie emausgangers verduidelik het. Alles, van genesis af dwarsdeel tot by Malaagie, alles wat op hom betrekking het, want alles het op hom betrekking. So dis waarna ons luister, is na Godse woord, en dan is ons bezig met die weg van saligheid, want God het nie ander plan as hy sê nie. So, luister nou wat Jezus ook gesê het, in Johannes oorstuk sê, waar mense begin brom het, oor iets wat hy gesê het, en Jezus antwoord, sy sê, moet onder mekaar brom, oor wat ek gesê het nie. Geen mens kan na my toe kom, as die vader wat my gestuur het, hom nie na my toe nader trek nie. Kijk net een biekje, wat dit nou vir ons beteken. God is in beheer van alles. Dit is hy wat ons trek. As jy sal onthou, ek het dit op een stadium genoem, die do, die brandende dooringbos en Mooses wat het sien, en onmiddellik trek dit sy aandag en ek gaan hade. En toe kon God met om hier die lang pad stap, tot en met die beloofde land toe. Een mens moet eerst nader kom, maar dis God eindelijk self wat jou nader trek. Daarom het Jezus gesê, geen mens kan na my toe die Vader wat my gesteer het, hom nie na my toe aantrek nie. As daar een koek op tafel staan, en jy hou nie van koek nie, dan gaan die koekjum ons dan nie aantrek nie. Nie waar? As jy hou van brood, en jy stap in die bakkerij, en dan sal die broek, en die aroma, die geer van die brood, jy moest onmiddellik trek, en jy sê so gaan kyk na die verskillende soorte brood wat daar is, tyd toe ek nog brood geëet het, het ek dikwils in een bakkerij ingestap, en dan het ek gaan kyk na al die verskillende soorte van brode wat te prachtig, lyk like, en heerlik, ruik, en so meer en so meer, en dan is soort van een brood gesoek, om dan nou te kan eet, En ek denk, dwars oor die wereld is dit maar so, dat brood mense trek. Dit word is maar een stapel voedsel in die meeste plek, in die meeste lande. As ek die skrif verstaan, en ek verstaan ook die mense en die menselike gedrag, en lyk like het vir my, dit is so, dier God beplan, daarom praat hy van homself as die brood van die lewe, nie waar nie. Want dis wat ons trek, so dis in God sy hande luister weer geen mens kan na my te kom as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie God die Vader het dit beplan dat Jezus gestuur sal word as die offer lam om vir ons die plek oop te maak nee, maak vir ons die deur oop van die tempel ja Jezus het aan die kruis daar terwyl hy daar gehang het, toe die tempel sy voorhangsel geskeur, toe die tempel vir ons oopgemaak, dat ons daar kan ingaan, anders zou die Hebraer briefskryver nie vir ons genooi het om daar in te gaan heen. Dit God wat dit vir ons beplan het, hy het vir ons moendlik gemaakt door sy sien te stuur, en nou help hy ons door die heilige gees wat ons oortuig, wat die woord vir ons levend en verstaanbaar maak en verteerbaar maak, so dit ons aantrek. Dis moos die rede hoe kom jy nou luister, nie waar nie, is omdat die woord van God jou trek en jy wil graag meer daarvan leer, want daar is nie een ander manier waarop God met ons kan werk nie, dit is net dier sy woord. En dit het hy mooi verduidelik door die geskryfte van Paulus in Romeino of stuk 10, hoe dat die mens die woord moet hoor, en jy kan nie die woord hoor as daar nie iemand is, wat enerzijds geroep is en anderzijds gestuur is, om die woord te verkondig, en so luister een mens dus, na die woord, en terwijl die mens na die woord luister, verduidelik Paulus van ons of Philippense, dat God dan in jou werk, en wat werke in jou? Hy werke in jou om te wil, dit, dan trek God jou mos, nee, as hy in jou werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag, dit wat welbehaaglik is in Godse oog, want dit gaan oor die eeuwigheid, nee. op pad en onderweg saam met God, na die eeuwigheid toe, God berei ons voor op hierdie pad, terwyl ons bezig is, en hy ons op hierdie pad geplaas het, En ons nou help en ons vat by ons hande en ons achterom antrek as het ware. En ons voet met die brood van die lewe en ons so gereed maak, so ons gekle kan wees, soos wat God het van ons verwacht. Want dit is Godse verwachting, dat ons recht gekle moet wees. En dit is hy wat ons kle, dit is hy wat vir ons voet met die rechte woord, en as hy ons gevoed het met die woord, dan het dit die uitwerking op ons dade, en ons leven, dit beinvloed ons onmiddellik, so dat ons gereed kan wees, vir die eeuwigheid, wat vir ons wacht. Dan word die eeuwigheid nie iets wat ons afskrik nie, dan loop ons alle vinniger, en ons het meer energie, en ons is meer opgewonde, en vol vreugde, en blijdskap, as ons denk, aan die eeuwigheid, saam met God en daar die eeuwige heerlijkheid saam met om daarmee groet ek jou hiervan uit Airene stad van Vrede hier in Pretoria Zuid-Afrika, tot vanavond om 19 uur, TV Diabolent as God het sowel en daar is nog een 7 uur, dan praat ons een bykie verder by die program Stem van Hoop, Shalom Die sterre helder schijn Het ridden vir die mees gekom En nou Jesus kijk die klein Die helder ster het hul gebroom Waar die hemel koning leef In herders hun neven Eindelijk oore zin Jeugel mens dom liebelsam Die kroon in lang vervaag Lee in ekrupp op strooi so'n zag Wees blij, des kers, wees daar.